și în cer și pe pământ, el tată, om și sfânt. Preotul Valeriu va aduce pe calea undelor, iubiți ascultători, programul numărul 158 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Nu există pentru ființa omenească o ocupație de mai înaltă onoare, o ocupație mai de folos, ca aceea a cu cuvântul cel veșnic al Lui Dumnezeu. Și pentru că lucrul acesta este cu totul adevărat, de aceea am ales pentru dumneavoastră, stimați ascultători, să vă oferim pe calea undelor un studiu asupra noului testament al Domnului nostru Isus Hristos, citindu-l verset cu verset, citire urmată apoi de scurte explicații. Astăzi ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 18, Primul verset pe care îl vom citi va fi numărul 17, în care vom pătrunde în următoarele minute. Înainte însă de lecțiunea de zi, să ascultăm pe preotul Trifa spunându-ne câteva gânduri în legătură cu căința. Subtitul de Apostolul Petru și Cocoșul citim următoarele gânduri. Despre apostolul Petru se spune că de câte ori auzea cântând un cocoș, se ruga cu lacrimea mare, aducându-și aminte de căderea sa. De obicei noi zicem, e, și Petru apostolul a greșit, și psalmistul a greșit, pot eu să fiu mai tare decât ei? Foarte bine! Întrebarea care se impune însă este aceasta. el urmăm noi pe apostolul Petru și în căință? Ori nu mai păcat! El a păcătuit o singură dată și s-a căit o viață întreagă. Oare așa facem și noi? Subtitlul de el, Pentru o smochină citim despre Sfântul Macarie în viețile sfinților că o viață întreagă a plâns și s-a căit pentru că în copilărie furase o smochină. De câte ori și-amintea de această smochină plângea cu amar? Dar noi, iubiților, tot ceea ce avem și suntem, avem de la Dumnezeu. El ni le-a dat să le folosim pentru El. Tot ceea ce folosim în scopuri egoiste, pentru plăcerea noastră, neinteresându-ne de drepturile și de pretențiile lui Dumnezeu, este un furt din averea Lui. Să luăm bine aminte că vom răspunde de banii noștri care cheltuim pentru plăcerile noastre, de timpul pe care îl irosim cu lucruri neplăcute și neplăcute lui Dumnezeu și de toate celelalte. Odată vom da socoteală. Tot în aceeași carte de preotul Iosif Trifa mai citim subtitlul: lacrimile neapără sănătatea ochilor, următorul articol. Un doctor învățat din Londra, pe nume Fleming, scrie că în lacrimile ochilor a descoperit un fel de substanță care distruge microbii și murdăria care intră în ochi. Dacă n-ar fi lacrimile, lumea ar fi plină de orbi. La gândul acesta adăugăm și noi că lacrimile au o putere și mai mare în lumea sufletească. Ele nu curăță numai ochii, ci ne curăță mereu sufletul de păcate. Cel ce are lacrimi de căință nu-și va pierde vederea sufletească și nu va avea un suflet orb. Cunoști tu, cititorule, această putere al lacrimilor tale? Cunoști tu lacrimile căinței? Doamne le Ceresc! ajută-ne, te rugăm să învățăm să petrecem cât mai mult timp în tovărășia cuvântului tău ca văzându-ne starea de păcătoșenie și primind de la tine harul căinței să ne întoarcem la tine acum cât încă ne mai dai vreme pentru aceasta. Amin. Curând va trebui gustat, veninul negrului păcat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 și ce ușor și ce ușor, puteam avea mântuitor. Și ce frumos și ce frumos, puteai din veci lângă Hristos. Și ce ușor și ce ușor, puteam avea mântuitor. Ce frumos și ce frumos puteai fi în veci lângă Hristos! Și ce frumos și ce frumos putei fi în veci lângă Hristos! Asta e partea fiecăruia care vine cu căință la picioarele Domnului Isus, își mărturisește vinovăția și neputința de a merge în cer prin El însuși și apoi primește ca Domnul Isus Hristos să-L ducă și pe El în cerul slăvit. Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 17, unde Domnul Iisus lămurește felul cum trebuie să se rezolve litigiul dintre doi frați. Spune el așa, Dacă nu vrea să asculte de ei, spune el bisericii, adunării în original, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Ultima treaptă pentru împăcarea celor două părți este aducerea problemei în fața adunării fraților a bisericii celei vii. Adunarea fiind imparțială va putea ajuta mai bine la limpezirea problemei. Dacă fratele tău nu vrea să asculte nici de biserică, adică de adunare, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Este un mare păcat să faci din problema ta, fiind vinovat, o problemă generală, să-ți impui părerile tale tuturor, să infectezi cu răul tău, cu boala ta și pe alții. Când ți-a evit un rău, caută să-l localizezi, nu să-l întinzi și asupra altora. Fiind atât de gingașă și delicată problema aceasta și știind că sufletul omului este atât de sensibil, trebuie să ne apropiem de el fiind pătrunși de duhul harului tatălui nostru. Să căutăm în primul rând binele celui vinovat, să nu avem dorința să-l facem să sufere o pedeapsă și să nu lucrăm cu gândul să ne scoatem dreptatea. Dumnezeu este cel ce face dreptate. În felul acesta, harul va atinge inima și va ieși un bine pentru amândouă părțile. Și apoi, chiar dacă El a devenit pentru tine un păgân și un vameș, cum trebuie să te porți cu păgânii și vameșii? Oare altfel decât s-a purtat Domnul Iisus? El a fost prietenul vameșilor și al păcătoșilor, mâncând cu ei la masă, de citit Matei 11, versetele 19. Spune fericitul Augustin, nu trebuie să te referi către dânsul cu nepăsare, nici către mântuirea lui, că deși noi nu cuprindem pe păgâni în numărul fraților, dar totdeauna ne îngrijim de mântuirea lor. Nu trebuie oare atunci când fratele tău a devenit pentru tine păgân și vameș să te porți mai gingaș, mai stăruitor în dragoste, mai râvnitor pentru mântuirea lui? Căci doar fiul omului a venit să mântuie tot ce era pierdut. Și când s-a pierdut o oaie dintr-o sută de oi, lași pe celelalte 99 și alergi după ce a pierdut Totdeauna arătarea răului unui om trebuie să aibă în vedere mântuirea sufletului nu distrugerea lui, așa gândește și lucrează un adevărat urmaș al Fiului Omului, așa este Cel care are Duhul Domnului Hristos. Amintim iarăși un cuvânt al fericitului Augustin în privința aceasta, el zice, și disciplina a cărei exercitare strică are drept rezultat o sfințenie nedesăvârșită. Mai bine este o toleranță vremelnică față de rătăciri deplorabile, vrednice de plâns, decât un procedeu violent dacă produce o dezbinare. Mai bună este unitatea în dragostea care poartă poverile altora, chiar când este vorba de scădere evidente, decât schisma mândră, mândria fiind izvorul tuturor păcatelor. Iubiților, dacă ne ținem de deviza să nu se pierde nimic, nu avem nevoie să părăsim pentru totdeauna pe fratele căzut. Domnul Isus n-a făcut și nu face așa ceva. Să cauțăm mă asemăn cu El, Domnul, și în privința aceasta. Domnul Isus continuă ideea în versetul 18 de la Matei 18, în felul următor. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ, va fi legat în cer. Și orice veți dezlega pe pământ, va fi dezlegat în cer. Sunt lucruri peste care nici Dumnezeu nu mai poate trece când ele izvorăsc din adevărul absolut. Dumnezeu adevărul nu se poate tegădui pe sine însuși și dacă aceste lucruri au fost stabilite de oameni pe pământ, stabilite sunt și în cer, adică cerul nu poate să spune altfel. Adevărul matematic absolut, 2 cu 2 este egal cu 4, este tot atât de neschimbat și în cer, ca și pe pământ. Ceea ce este legat pe pământ cu acest adevăr, nici cerul nu mai dezleagă. Sunt adevăruri fizice absolute, care așa cum sunt pe pământ, așa sunt și în cer. Și sunt adevăruri duhovnicești absolute, care nu mai pot fi schimbate nici în cer, dacă pe pământ au fost cunoscute și legate, adică stabilite de oameni. Aceste adevăruri fac parte din marele adevăr Dumnezeu și de aceea sunt veșnice și valabile pretutindeni, fie în cer, fie pe pământ. Aceste adevăruri sunt cuprinse în cuvântul scris al lui Dumnezeu, în Duhul Lui. Copiii lui Dumnezeu sunt reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ, sunt împuterniciții împărăției sale aici, în această împărăție străină. Și așa după cum ambasadorul unei țări, în țara străină unde se află leagă și dezleagă în numele țării sale, tot așa și copiii lui Dumnezeu, toți, fără excepție, leagă și dezleagă în numele lui Dumnezeu adevărului său aici pe pământ. Dar, după cum ambasadorul poate vorbi și stabili legături în țara străină, numai în măsura în care el este una cu legile țării sale când nu pe el se are în vedere ci țara sa tot așa copilul lui Dumnezeu numai atunci poate lega cu autoritate și dezlega când este una cu legile împărăției pe care o reprezintă când prin trăirea lui arată că el este una cu legea sfințeniei cu legea dragostei cu legea dreptății și așa mai departe. Și numai atunci poate el lega și dezlega cu autoritate când nu urmărește interesele Pământului, ci urmărește interesele Cerului. Ca să legi și să dezlegi în numele adevărului, trebuie mai întâi tu însuți să fii în adevăr cu toată ființa și trăirea ta de zi cu zi. Să fii una cu Domnul Isus care este adevărul. Ca să legi și să dezlegi în numele luminii, păi atunci trebuie să fii tu însuți mai întâi lumină în totul. Adevărurile duhovnicești nu sunt date pe mâna oamenilor firești. Deci, ca să poți lega și să dezlegi în adevărurile duhovnicești, trebuie mai, tu, mai întâi tu însuți să fii duhovnicesc. În cuvântul lui Dumnezeu, la Matei 12 30 scrie așa, Cine nu adună cu mine, risipește. Firea veche nu poate aduna pentru împărăția Duhului, după cum lupul nu poate aduna împreună cu oile. Domnul Isus, când vorbea ucenicilor despre legare și dezlegare, avea în vedere numai lucrurile la care ucenicii ajunseseră să fie de acord că ele fac parte din adevărul și voia lui Dumnezeu. Ca să ajungi să legi și să dezlegi după voia lui Dumnezeu, trebuie să fii de plin armonizat cu această sfântă voie și ca să o cunoști și să fii armonizat cu ea, trebuie să fii un om nou. Împreună cu aceste adevăruri pe care Domnul Iisus le prezintă ucenicilor Lui, iar în cazul de față ne le prezintă nouă, în versetul 19 El aduce și pe aceasta. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Câteva gânduri despre unire: unirea de putere, biruiește și pe oameni și pe Dumnezeu; unirea de bucurie, și pe pământ și în cer; unirea de frumusețe, și acum și în veșnicie. Cele mai frumoase armonii se datoresc unirii sunetelor. Un sunet singur nu are absolut nicio frumusețe. Combinarea de sunete după anumite legi, de frumuseți neînchipuite. Cât de frumoasă, cât de duioasă și de necesară este unirea. Ea este temelia împărăției lui Dumnezeu și izvorul oricărui bine. În cuvânt este scris, nu e bine ca omul să fie singur. Așa spune însuși Dumnezeu. Ne spune aici Domnul Iisus că dacă doi dintre voi se învoiesc, se unesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu. În limba greacă, cuvântul acesta învoire sau unire din textul de mai sus este redat prin cuvântul simfonizare. Termenul simfonie înseamnă sunete împreună și este folosit, după cum bine știm, pentru cea mai perfectă lucrare muzicală. Aici, în sinfonie, nu toate instrumentele cântă la fel. Unele urcă, altele coboară. Unele cântă întâi, altele intră pe rând. Unele cântă o melodie, altele cântă o contramelodie, adică punct și contrapunct. Unele par să spună un lucru, altele îl contrazic. Totul pare o luptă înverșunată, o goană după biruință. Însă această luptă dintre voci și instrumente care dă adevărata frumusețe ce încântă urechea și înfioare inima, se duce pe terenul aceleiași tonalități sau ale aceleiași game. Tot așa stau lucrurile și din punct de vedere duhovnicesc în Biserica Domnului Hristos. Adevărata frumusețe stă în unirea sufletelor prin credința ce este dată odată pentru totdeauna Sfinților și prin dragostea cea curată și sfântă care izvorăște din această credință. Și după cum în sinfonie nu cântă toți aceeași melodie, dar fiecare rămâne în aceeași gamă, tot așa și în biserică, pot fi multe păreri și chiar sunt necesare contrazicerile, dar toate... Să se facă pe terenul aceleiași game Și anume dragostea Biserica are de cântat pe pământ Cea mai frumoasă simfonie Și anume simfonia dragostei Și în această simfonie fiecare își cântă partea lui Fericite sunt sufletele Care nu se abat de pe terenul dragostei Care rămân în această gamă fericită ele dau de săvârșită armonie care bucură și cerul și pământul. Când doi se învoiesc, spune Domnul Iisus, sau se unesc să ceară un lucru. O fericită unire! După tine însetează și omul și Dumnezeu. Tu ești apa binecuvântată care potolește setea Creatorului. Să luăm bine seama iubiților ca să fim fericiți. Când doi se unesc în rugăciune sinceră, Tatăl Ceresc trebuie saltă de bucurie și le împlinește rugăciunea pentru că ea nu urmărește decât desăvârșirea dragostei. Adevărata rugăciune urmărește totdeauna desăvârșirea dragostei și ea totdeauna este ascultată de Dumnezeu. Domnul Iisus continuă să lămurească motivul pentru care este ascultată rugăciunea și în versetul 20 spune Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Adunarea de doi sau trei este cea mai mică adunare care poate să fie, dar în același timp cea mai curată, cea mai vie și cea mai puternică. Ea nu poate fi biruită și nimicită niciodată din partea celor de afară, oricât de mari ar fi furtunele prigoanelor și oricât de vigilente ar fi urmăririle diavolului. Adunările mari pot fi oprite, pot fi împrăștiate. Adunarea de doi însă, nu. Adunările mari pot deveni formaliste și reci. Adunarea de doi, nu. Adunările mari sunt în pericol de a fi slăvite și de a primi duh lumesc în ele. Adunarea de doi însă nu. Ca adunarea de doi sau trei trăiește și lucrează Biserica lui Hristos în lume după cum spune Tertulian. Unde sunt trei credincioși acolo e biserica. Sfântul Macarie cel Mare merge mai departe când spune expresia biserică se întrebuințează atât la cei mulți cât și la un singur suflet. Deci un singur suflet care este adunat cu Hristos, devine o biserică vie, căci unde este Hristos? Acolo este Biserica Universală, spune și Sfântul Ignatie. Cine este unit cu Domnul Hristos, este unit și cu ucenicii Domnului Hristos, indiferent unde s-ar afla și din ce neam ar face parte. Adunările de doi sau trei niciodată nu au fost dezbinate între ele. Aici se păstrează de săvârșită unitatea Bisericii Domnului Hristos. Lumea nu vede această unitate pentru că nu vede nici Biserica formată din aceste mici nuclee. Aceste nuclee nu pot înceta niciodată și atunci se potrivește cuvântul pe care îl spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Este mai lesne să se stingă soarele decât să înceteze Biserica lui Dumnezeu. În adunările de doi sau trei se păstrează cel mai curat Duhului Hristos și dragostea Lui, pentru că în aceste adunări nimeni nu umblă după locul din tâi, nimeni nu se gândește să fie mai mare, ceea ce nu este tot la fel în adunările mari. Tot Sfântul Ioan Gura de Aur spune, nimeni nu este care să dezbine biserica mai mult ca iubirea după stăpânire. Adunarea de doi începe din familie. Dacă soții credincioși nu părăsesc adunarea asta, atunci nici adunarea mai mare nu o poți părăsi. Dar cine nu are adunare în familie, credincioși fiind și soțul și soția, nu are adunare nici în altă parte. Căci nu trupurile formează adunarea, ci duhurile. Când duhurile sunt dezbinate, nu poate fi adunarea lui Hristos Chiar dacă trupurile sunt prezente, aceasta se cheamă adunătură. Când spune să nu părăsiți adunarea voastră, cuvântul lui Dumnezeu ne spune aceasta ne-vrei 10 cu 25, se are în vedere adunarea duhurilor, nu numai a trupurilor. Și cât de serios este acest cuvânt care zice acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Adică nu că s-au adunat ei de capul lor, ci au fost adunați de altcineva și acest altcineva este Duhul Sfânt. Numai El face adunare, restul sunt adunături. Dragul meu, cum stai tu cu adunarea? Ține minte că adunarea de doi sau trei nu poate desfința nimeni. Dacă nu ai familie, ai un frate mai apropiat, mergi la el roagă și citește cuvântul lui Dumnezeu împreună cu el. Dacă ai familie, să faci lucrul acesta în familie, zilnic. Numai așa dovedești că nu ai părăsit adunarea. Și unde este adunarea, acolo este și binecuvântarea lui Dumnezeu, cum citim în psalmul 133, cu 3. Încă un gând. În original, versetul acesta este redat în felul următor. Unde sunt doi sau trei adunați pentru, nu în. Numele meu sunt și eu în mijlocul lor. În ebraică, nume înseamnă persoană. Având în vedere, deci, persoana mea, cam în felul acesta, sună textul. Poți să fii adunat în numele Domnului Isus, dar nu pentru El, ci pentru tine. Pentru interesul tău, pentru slava deșartă pe care o urmărești tu. Dacă a nu ai în vedere numele și voia Domnului, dacă nu te preocupă slava Lui, înălțarea felului Său de a fi, nu este primită nici rugăciunea, nici adunarea și nici o altă jertfă. Pentru Domnul, pentru numele Lui să ne adunăm, să vorbim, să cântăm, să lucrăm, pentru numele Lui să ne trăim viața în tot timpul și în orice loc. Așa dovedim că suntem în adevăr creștini și slujitori adevărații Evangheliei. În numele Domnului vin mulți, vin și dracii, dar pentru numele Lui trăiesc foarte puțini. Aceștia formează biserica cea vie. În versetul următor, versetul 21, îl auzim din nou pe vorbărețul Petru punând o întrebare. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis. Doamne, de câte ori să ieri pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? Nu putem să știm cu ce gând a venit Petru la Domnul Isus ca să-l întrebe despre iertarea fratelui care i-a greșit. Poate că avea gânduri înalte despre sine, considerând că dacă iertă de șapte ori este mai bun decât alții, pentru că după practica Vechiului Testament, iertarea era numai până la trei și cel mult de patru ori, așa cum găsim la Amos 1 cu trei. Dublând numărul iertărilor, se aștepta să fie laudat de Domnul Isus, Sau, poate că avea dorința sinceră să afle adevărul în problema aceasta importantă. Pentru noi nu este important gândul lui Petru, ci este important gândul Domnului Isus cu privire la iertarea păcatelor. Și cu ocazia aceasta, ni s-a descoperit acest gând. În adevăr, iertarea păcatelor este puntea care face legătura între om și Dumnezeu și între om și om. Fără această punte, Dumnezeu nu-și poate trimite binecuvântările sale asupra omului și nici omul față de alt om nu se poate apropia. Păcatul de orice natură ar fi face despărțire. Dumnezeu, prin jertfa Fiului Său iubit, a întins puntea iertării. Sângele Sfânt al Domnului Iisus spală cu desăvârșire orice păcat și astfel iertarea Lui este veșnică. Și din pricină că El ne-a păcatul nostru cel mare putem și noi să iertăm păcatul fratelui nostru, căci numai ce iertați de Domnul Isus pot să ierte pe aproapele lor în adevăr. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 158 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, cu dorința din inimă ca iertarea pe care ne-a dat o nouă Domnul, să o acordăm și noi din plin tuturor fraților de lângă noi. Amin.